Та дівчина нервалася. Вона тепер мала багато часу на навчання, бо хатня робота лежала на валених плечах. В університеті Муська завойовувала неабиякий авторитет своїм розумом і наполегливою працею. Звісно, протекція Ореста Бистого теж багато важила, але тепер для Муськи були відчинені всі двері. Її було залучено до розпрацювання проєкту, про який першокурсниця не могла навіть мріяти. Професор Глушченко запропонував Марії роботу в цій групі, і вона дуже здивувалася, а ще більше зраділа. Думала, що то через її високі успіхи в навчанні, але коли прийшла додому, довідалася від Неканора про справжню причину її участі. «Як справи?» – спитав чоловік. – Ти потрапила в ту групу, в яку хотіла? – Так, я дуже рада. Щасливий, що зміг тобі допомогти. – А ви тут до чого? – Я до всього. Не забувай про це. Мусті стало так гидко, Уся радість від успіху пішла прахом. Не хотіла навіть вечеряти. Зайшла у свою кімнату, Увімкнула бра над головою І втупилася в книгу. Аж потім збагнула, що читає. То була повість Миколи Вінграновського «Первінка». О ті нехитрі Миколчині пригоди І з корівкою так розчулили дівчину, Що вона ридма ридала невість чого. Може, то й не «Первінка» так уплинула, А сьогоднішній настрій – але та щира розповідь зворушила дівчину. Давно не читала таких книжок. Ще хіба оповідання Григора Тютюнника. То таке, що читаєш і бачиш все реально. І живо, і по-людськи, без пафосу і зайвих надривів. Книга заспокоїла Муську, і дівчина заснула. Весна буяла наповно. Муська готувалася до літньої сесії і розуміла, що настане літо і треба буде їхати додому. Що вона має казати Неканорові, адже бабуся не знає, що він її чоловік? Як вона має привести цього тарантула в сосничів? Може, Неканор буде таким добрим і відпустить Муську саму? Адже він і справді такий добрий до неї, ніколи не підвищує голосу, дарує дорогий одяг і прикраси, приносить найновіші й наймодніші книги, дістає квитки на вистави. Може, і не такий він уже й тарантул? Може, вона до нього і звикне? а там якось воно буде. Тихий травневий вечір помаленьку перекочував у ніч. Муська сиділа на балконі і готувалася до контрольної. Прохорів напоралася на кухні і щось, як завжди, буркотіла. Старіла, ставала сварливою і незадоволеною. А чим би мала бути задоволена? Тим, що стала наймичкою чоловікові, якого все життя кохала? Ненавиділа і кохала. А тепер розуміла... Як-ото опинитися в шкурі зневаженої жінки? Колись не думала про Ніну, неканорову дружину, а якщо й думала, то лише те, що Ніна заслужила на таку участь, бо недогледіла чоловіка, відпустила до іншої, терпіла, що та інша жила з нею під одним дахом. Тепер Валентина опинилася на Ніниному місці, навіть у ще гіршому становищі. Ніна була законною дружиною, а ти, Прохорівно, хто? наймечка, яку терплять біля молодої вертихвістки. Цій молодій кривляці все дозволено – ходити куди хоче, одягати все найкраще, не робити нічого в домі і навіть не спати з чоловіком. Цього Прохорівна ніяк не могла зрозуміти. Якось у серцях навіть утаємничила у сімейній справі килину, розповіла тій свої болі і між усім сказала, що Музька не спить із Неканором. Пошкодувала дуже, що це вилетіло з її рота, але було вже пізно. Килина округлила від несподіванки очі, але нічого не сказала. Прохорівна сподівалася, що Килина не розплеще цю новину. Була певна, що та розумна і знає, що де сказати, а коли змовчати. Валентина ніби й сердилася на муську, але десь на денці серця теплилася думка, що Никанор не забирає молоду дружину у своє ліжко, бо кохає її, свою вірну Прохорівну. Вечеря давно вже була готова, а хазяїн чомусь затримувався. Та то таке, робота в нього нелегка. Коли Неканор з'явився у дверях, було зрозуміло, що він п'яний, як Чіп. Де моя люба і кохана дружинонька загримів він із порога. Муська вийшла у передпокій, побачила п'яного Неканора і злякалася не на жарт. Вибалушені, налиті кров'ю чоловікові очі не віщували нічого доброго. Що, моя красуне, добре тобі живеться Муська мовчала. Іди до мене! «Я покажу тобі, як я тебе кохаю!» Муська стояла, як укопана, і дивилася на Никанора своїми синющими очима. «Дивися на мене! Вона теж так дивилася! Сюди йди, я сказав! Нарешті станеш мені сьогодні справжньою дружиною!»